Daar sy, ek hoop jylle sit nou allemaal lekker en luister. Verlede keer het ons gepraat oor Joshua en die twee manne wat hy als verkenners gesteer het na Jericho toe en oor die vrou by wie hylle gaan blij het, wie sy naam Raghab was. En sy het hylle weggesteek en beskerm. Nou kom ons kyk wat het nou verder gebeur nadat hulle teruggegaan het en vir Joshua gaan vertel het wat hulle als gesien het. En dat die mense van hierdie groep bang is vir die Israelite, dat hulle selfs bewe vir die mense. Nou die volgende oogend, baie jaf vroeg, het Joshua opgestaan en hy het klaargemaak en hy het saam met al die kinders van Israel, die hele volk, het hulle weggetrekken en hulle het trek tot hulle by een plek gekom met die naam van die Jordaan-Rivier. En hulle het verdaar daar oorgeblij vir die nacht. En aan die einde van drie dae, toe die opzichters, dit is nou die manne wat saam met Joshua werk, en vir hom help kyk na die volk, het hierdie manne, toe nou tis die volk ingegaan, met hulle begin praat en vir hulle gesê, luister mense, Sodra jylle sien dat die lefitise priesters ons priesters nou uitkom en dat jylle die verbondsark van Jahwe ons Elohei dra, dan moet jylle van jylle plekke af opstaan en al jylle tent en alles opbreek en jylle moet achter die priesters aan stap. Maar laat jylle nou maar eind vooruitloop en loop jylle ver achter jylle maar moet hulle nie die oog verloor nie en kyk mooi dat julle al achter hulle aanstap. En verder het Joshua vir die mense gesê dat hulle hulle self moet recht kry, want jawe sal dan nou wonders onder die volk doen en hulle gaan het sien. En Joshua sê toe nou ook vir die priesters, luister manne, julle moet nou oppak en alles recht kry, neem die verbondsark van vader en trek voor die volk uit. Nou weet jylle wat is 'n verbondsark? Dit is iets wat lyk soos 'n baie mooi kus wat die manne moest dra en wat hulle ook gebruik het in daar die tye met die aanbidding van vader Yahweh. Maar ons sal jylle later meer van dit leer, want dit is nogal een hele interessante storykje op sy eie. Maar nou het Yahweh na Joshua toegekom en vir hom gesê, luister wat ek vir jou sê, Joshua. Vandaag wil ek begin om jou groot te maak voor die oor van die hele Israel, so dat hulle kan weet, dat ek met jou sal wees, soos ek met Moshe gewees het. Geen nou er hulle bevel aan al die priesters van die verbondsark moet dra en sê vir hulle, so dra hulle aan die kant van die Jordaanervier kom, dat er nou daar is waar die water moet wees. Dan moet hulle in die Jordaanrivier, bly staan. Hulle moenie nie verder loopie, hulle moet, soedra hulle voete daar is, moet hulle staan. En Joshua roep toe na hulle, en hulle kom nader, en hy sê vir hulle, luister nou, wat Yahweh vir my nou gesê het, want hieraan sal julle nou weet, dat vader Yahweh lewe, dat hy een levende el tussen ons is, en dat hy verseker, al hierdie ander nasies, voor ons uit sal verdrywe, Moenie nie bekommerd wees nie. Kyk, die verbondsak van ons liewe meester Jawi, trek voor ons uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel. Eén man uit elke stam. En so dra sy voedsele in die water kom, moet hy bly staan. En die hele Jordaan sal dan ook gaan staan. Die water sal nie verder vloe nie, dit sal die heeltemaal Dit sal een wal bly staan. En maats, toe gebeur dit precies net so. Die manne is daar weggetrek en die volk het achterna gekom en toe hierdie priesters, hierdie manne wat die ark dra, hulle voete in die water sit, toe stop al die waterse vloe. En onthou, hierdie rivier, hierdie Jordaan was vol water gewees, soos het was altyd wanneer daar oes is, want dan was die rivier baie, baie vol, want hulle het die water nodig gehad, natuurlik, vir hulle oeste en vir hulle plante. Maar toe bly hierdie water staan, dit het nie gevloei na die linkerkant of die rechterkant toe nie. Dit het net soos een wal opgereis, en gaan staan, en die hele volk kon deertrek. Die priesters moes nou natuurlijk doodstil bly staan en hulle het die hele tyd onbeweglik bly staan op die droe grond in die Jordaanreveer, terwyl die Israelite amal op droe grond deurgetrek het. En dit was baie mense wat gegaan het. En die water het nie geloop nie, dit was een droe, droe stik grond met die Jordaanreveer wat soos een wal daar staan. Dit moet fantasties wees, as jy so dier die rivier kan loop. Kan jylle dit denk? Die wal gaan staan net so, en nie soos die grond nou droog, en nie stap ons allemaal even dapper daar dier. Tot oor kan die plek waar ons moet wees. Maar ja, we het toen nou vir hulle nog een opdracht gegeen, en hy het vir Joshua gesê, vat nou twaalf manne, een uit elke stam, ne? en dan gaan haal jylle 12 klippe uit die middel van die Jordaan uit, van die plek waar die voete van die priesters nou bly staan het en bring dit saam met jylle uit, tot op die by die slaapplek waar jylle dan nou vannacht gaan oor bly en Joshua het die opdrag uitgevoer hy het vir die manne gesee om elkeen een klip op sy skouwer te tel en dit te bring en hy het vir hulle ook gesee, dit is so dit een teken kan wees as jylle kinders enig vir jylle vraag, watse klippe is dit hierdie? Dan moet jylle nou vir hulle vertel hoe vader hierdie wonenwerk vir ons gedoen het, dat die grond droog was, dat die rivier heeltemaal een kan toegegaan het, so ons kon deurloop, so dat hulle kan leer van die wonenwerke wat ons vader jawe vir ons doen. En jylle moet dit altyd, vir altyd vir die kinders vertel. En maats, dit is die rede, hoekom ek vir jylle hierdie les gee, hoekom ek jylle van hierdie story vertel, dit is so dat jylle weer vir jylle kinders kan vertel, hoe wonderlik Vader Jawe vir ons is, hoe hy ons altyd help, as ons net sorg, dat ons doen wat hy vir ons sê om te doen, en dat hy nie teleergesteld in ons moet wees nie, dat ons om sal gehoorsam in die wette wat hy vir ons leer, Nou ja, die manne het het toe gedoen en Joshua het toe ook na nou boon op nog twaalf klippe in die middel van die Jordaan river waar hulle geloop het waar die priesters was neergesit en hulle is tot van dag toe nog daar. Ja, die priesters het stilgestaan totdat Joshua nou alles klaar gedoen het wat hy moes doen dat hy die opdrachte van vader Yahweh doorgevoer het en dat hy met die volk gepraat het, en gewerk het soos wat hy moes, en vir hulle geleer het, van die dinge wat Moshe vir hom nou weer, vir Joshua beveel het, hy vir die volk moet leer, en die volk het gauw deurgetrek, en toe amal nou deur is, moes die priesters nou ons nog steeds hier staan. maar toe amal nou deur is, toe het die priesters nou ook deurgegaan, die mens het nou gestaan en gekyk hoe die priesters met die ark uitkom, hoe hulle nou deerkom. En toe hulle nou uit is, uit die Jordaan uit, het die water weer teruggeloop na sy plek toe, soos wat die rivier maar altyd geloop het, gister en eergister, binnen sy walle. En die volk het by een plek met die naam van Gilgal opgeslaan, dit is ook nou aan die oostelike kant van Jericho, maar by Gilgal het hulle nou die twaalf klippe wat hulle moes optel in die rivier geneem en dit opgerig. En hy het vir Israel daar gesê, wanneer julle kinders eendag vir julle vraag, wat beteken hierdie klippe, hierdie kliptorentje wat ons nou hier neergesit het, dan moet julle dit vir hulle vertel. Julle moet vir hulle sê, op droe grond, op droe aarde, het Israel dier hier die Jordaan getrek, dier dat Yahweh, ons Elohei, ons Vader in die Hemel, die water van die Jordaan, voor ons uit laat opdroeg het, totdat ons allemaal diergetrek het, soos wat Yahweh gedoen het met die see, wat hy voor ons uit laat opdroeg het, totdat ons diergetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van jawe ons vader, vir wie ons so lief is, baie sterk is, so dat jylle Yahweh, jylle Elohei, moet vrees en weet wat er groot dinge hy kan doen. Nou ja maats, ons gaan vandag niet eerst tot daar praat, maar sien jylle nou hoe groot is Yahweh? dat tot die rivier en die see luister vir hom. Kan jy iets vir die see sê en die gaan vir jou luister? Nee, daar is nie een mens wat het kan doen nie. Net vader jawe kan het doen, onthoud het. Nou weet jy ook, hoe kom ons eerder vir hom moet luister as vir mense. En daarom is het beter om vir hom lief te wees en seker te maak ons lief vir hom en nie vir afgoede en allerhande ander dinge nie. Maar ons moet vir hom lief wees en ons moet vir ons naaste lief wees, soos wat hy vir ons leer, onthoud het. Lief julle!